Мов могутня варта. Вольський увімкнув радіо. Полилися акорди скрипки. Дзиндра хотів щось сказати, Та Ніна попросила тихо. Це стосувалося всіх. Слухали. Ніна, що сиділа біля Вольського, Наче витяглася, Виросла, Закам'яніла. Андрій сидів за нею. Йому здалося, що вона вбирає звуки скрипки всім тілом, усім єством. Він згадав, як називав її колись скрипкою. Це було давно, в епоху перших ілюзій. Чи ж сповнеться, чи не підуть прахом нові його ілюзії? Все, приїхали, відрапортував Аркадій і вимкнув приймач. «Шкода», – зітхнула Ніна. Чого їй шкода? Того, що вже приїхали, чи того, що стихла музика? Аркадій вискочив і допоміг Ніні вийти з машини. Вийшли й дзендра заннушкою. Андрій залишився на своєму місці. Він був певний, що Ніна попрощається з подружкою, і вони поїдуть на барачно вишнивий. Але Ніна підійшла до відчинених дверцят і простягла йому руку. До побачення, Андрійку, поночі він не бачив її очей. Чи бренить у них ота визовна іронія? Але в словах відчув непідробний смуток. Спитав здивовано, ти й не вернешся? Звичайно, ні. Не сьогодні. Міцніше стисла руку. Так треба, милий. Завтра вистава. Приходь, будь ласка, позавтри і назвала номер кімнати «Я буду дома цілий вечір». «Ви почекаєте нас?» – запитав Андрія Степановича Аркадій. Не діждавшись відповіді, побіг разом із Дзіндрою проведжати артисток. Коли всі четверо зникли за вхідними дверима, Андрій Ващенко тихенько виліз із машини, зачинив дверцята і навтіки подався геть. Галина Федотівна та Вероніка Єзефівна – протягом усього дня збиралися на виставу. Калинунська помчала в перукарні робити нову зачіску, а Галина Федотівна безліч разів то хоробро погоджувалась іти на цей подвиг, то болязко відмовлялась. Андрій уже приготував для неї цілу похідну аптечку, та мати прийняла таки остаточну ухвалу віддати контрамарку Жені Дорошенко. Вчора в присутності Нін та її подруги Андрій Степанович рекомендував матері неодмінно подивитися цікавий спектакль. Сьогодні, тверезо зваживши стан її здоров'я, рая вже не так наполегливо. Мандрів, кажу, центр міста, задуха в театрі, неминучі хвилювання – все це матері протипоказане. Тож краще хай іде женя, набирається розуму. Фарс триває». Вероніка Юзефівна відновила на голові погасле косметичне багаття, але вбиралася строго в чорний костюм та білу блузку. Женя одягла яскраво-червоне капронове плаття, мочки вух приоздобила великими золотими сережками, що звисали аж до коричневих плечей. Коли б на грудях у неї замість янтарного намиста брязкотіли мідні дукати, Вилита артистка з естрадного циганського хору. Наступного дня Ващенки почули дві діаметрально протилежні усні рецензії на спектакль. Першою з позарання забігла Дорошенко. «Дурниця!» – кинула спорога. «Коли б на Ніна Олександрівна не варто й дивитись. Ніна золотко, решта скука. Нікчемне моралізаторство». «Ходять, бродять по стені і говорять, говорять, говорять! Справжні чудаки!» І подалася на пляж. Калиновська завітала лише в полудень. Торохтіла, змахуючи руками. «Ой, красненька ж Справжня насолода! Єзус Марія, що то за постановка? Горький, геній! Кожна особа так і стоїть перед очима. Не забуде до самої смерті. Наче й не плакала, не пригадує, аж дивлюся, хусточка хоч викрути мокра. Так подумав Андрій, от тобі й мистецька специфіка. Про операцію, яку Петро Макуха зробив Колі Зайцеву, двох різних думок бути не може. Відмінна резекція, це скажуть усі, наука, розум, точність. А тут серце, емоції і свій кут зору. І не лише в тих, хто споживає, а й у тих, хто творить мистецтво. Вони теж керуються не логікою, а почуттям. І в житті так само. Після вечері на поплавку Андрій серцем відчув мінену самотність, відчуженість від інших. Ось чому їй необхідна мовчазна Аннушка. Вона не порушувала відчуженості, але хоч якоюсь мірою розвіювала самотність. Обидві вони постійно жили в уявному світі стимічних образів. Сьогодні героїня чудаків або трьох сестер. Завтра – лялькового дому чи нового кінофільму. Який-то моральний тягар.